Розділ 45. Ной Клейпол одержує від Фейгіна таємне доручення. Наступного дня старий прокинувся рано і став нетерпеливо чекати свого нового спільника, який, страшенно запізнившись, нарешті з'явився і передусім жадібно накинувся на сніданок. «Болтере!» Почав Фейгін і, присунувши свого стільця до столу, сів навпроти Ноя. «Ну, ось я», – позвався той. «Що таке?» «Тільки не давайте мені ніяких доручень, доки я не скінчу снідати. Ось що у вас тут погано. Ніколи не дають людині доволі попоїсти». «А розмовляти ти можеш, коли їси? Ага?» – спитав Фейгін. Подумки, на чим світ стоїть, клянучи ненажерливість свого любого молодого приятеля. «Розмовляти? Певна, що можу. А в мене від балачок навіть поліпшується апетит», – сказав Ной, відкраюючи здоровенну скипку хліба. «Де Шарлотта?» «Пішла», – сказав Фейгін. «Я відіслав її вранці з іншою молодою жінкою» бо хотів поговорити з тобою віч-навіч. А віч. як?» – сказав Ной. «Шкода, що ви не звеліли їй спочатку приготувати грінки з маслом. Ну та добре. Кажіть, що там у вас? А ви мені не заважатимете». І справді, великої небезпеки завадити йому начебто не було, бо він усівся за стіл з видимим наміром довести своє діло до переможного кінця. «Ти добре попрацював учора, дорогесенький», – сказав Фейгін. «Просто чудово. Шість шилінгів і дев'ять з половиною пенсів першого ж дня». «Ти зіб'єш собі капітал», – обскубуючи курчат. «Ви забули ще згадати про три великі кухлі і кварту для молока», – сказав містер Болтер. «Ні-ні, я не забув, голубе. Щодо кухлів...» Ти показав себе просто генієм. Ну, а кварта – то вже верх досконалості. Як на початківця, здається, непогано, – мовив містер Болтер самовдоволено. Кухлі я зняв з огорожі, а кварту хтось забув біля входу до шинку. Тож я й подумав, що вона заіржавіє під дощем або чого доброго застудиться, га? «Ха-ха-ха!» Фейгін удав. «Я маю для тебе доручення, Болтере!» – прошепотів Фейгін, перехиляючись до нього через стіл що вимагає великої старанності і обачності. «Слухайте», – сказав Болтер, – «не надумайте стільки зіпхнути на мене щось небезпечне або послати знову до ваших поліційних управ. Це мені не підходить, аж ніяк не підходить, і я вам так прямо й кажу». «Ніякої небезпеки в тому нема, зовсім ніякої». Запевнив його Фейгін. Просто треба простежити за однією жінкою. Старою, спитав містер Болтер. Ні, молодою, відповів Фейгін. З цим будьте певні, я впораюсь залюбки, сказав Болтер. Я ще в школі був мастак на підгляди. А навіщо мені стежити за нею? «Чи не для того, щоб...» «Робити з нею нічого не треба», – перебив його старий. «Розповіси мені, куди вона ходить, з ким зустрічається, і як пощастить, підслухай, про що вона розмовляє. Запам'ятай назву вулиці, якщо то буде на вулиці, і номер будинку, якщо то буде в будинку. І все, про що довідаєшся, розкажеш мені». «А скільки ви мені за це дасте?» – запитав Ной, поставивши чашку на стіл і жадібно вдивляючись в обличчя свого хазяїна. «Якщо зробиш усе як слід, дам тобі фунт стерлінгів». «Так, дорогесенький мій, цілий фунт», – сказав Фейгін, намагаючись якнайдовжче його зацікавити. «Досі я стільки давав лише за таку роботу» яка може принести дуже великий зиск. «Хто вона?» – запитав Ной. «Одна з наших». «Тьху ти!» – скрикнув Ной, зморщивши носа. «То виходить, ви її в чомусь запідозрили?» «Вона знайшла собі нових друзів, дорогесенький, і мені треба знати, хто вони», – відповів Фейгін. «Ясно», – сказав Ной. Тільки для того, щоб мати приємність познайомитися з ними, якщо вони люди порядні. Еге! Ха-ха-ха! Я до ваших послуг. Я знав, що ти не відмовишся», – вигукнув Фейгін, радіючи, що його задум здійсниться. «А чого б я мав відмовлятися?» – відказав Ной. «То де ж вона? Де мені її підстерігати?» Увесь той вечір і кілька наступних шпигун просидів у повному спорядженні візника, готовий взятися до діла за наказом старого. Минуло шість вечорів, шість нестерпно довгих вечорів. І щоразу Фейгін приходив додому розчарований і коротко повідомляв, що не настав ще час. З сьомого дня в неділю... Він повернувся раніше, ніж у попередні вечори, і був у піднесеному настрої. Не приховуючи своєї радості, він звернувся до Ноя. «Сьогодні ввечері вона кудись піде, і я певен у тій самій справі, бо цілий день була вдома сама, а чоловік, якого вона боїться, повернеться тільки в досвіта. Іди за мною, швидше!» Ной мовчки підхопився з місця. Старий був такий збуджений, що його хвилювання передалося Іноєві. Обидва крадькома вийшли на вулицю і, хутко поминувши цілий лабіринт завулків, опинились нарешті біля будинку, в якому Ной признав трактир, де він зупинився на свою першу ночівлю в Лондоні. Вже вибило одинадцяту, і двері трактиру були замкнені. Коли Фейгін стихо свиснув, їх безгучно відчинили. Обидва тихенько війшли, і двері за ними зачинились. Майже не наважуючись говорити, навіть пошепки. і більше розмовляючи на мигах, Фейгін і молодий єврей, що впустив їх, показали Ноєві на віконце в стіні і знаками дали йому зрозуміти, щоб він роздивився крізь нього на особу, яка сиділа в сусідній кімнаті. «Оце і є та жінка?» – ледь спитав Ной, ставши на ослінчик. Фейгін кивнув головою. «Я не бачу її обличчя», – прошепотів Ной. «Вона сидить, похиливши голову, а свічка стоїть позад неї». «Зачекай», – шепнув Фейгін. Він подав знак Барні, і той зник. За якусь мить буфетник увійшов до сусідньої кімнати і, вдаючи ніби знімає на гарзі свічки, переставив її так, як треба, а, заговоривши з дівчиною, змусив її підвести голову. «Тепер я бачу її», – прошепотів шпигун. «Добре. Я впізнаю її серед тисячі інших. Він квапливо зіскочив на підлогу, бо двері розчинились, і дівчина вийшла з кімнати. Фейгін ледве встиг відтягти його в куток, відгороджений ширмою, і обидва затамували подих, поки вона пройшла повз їхню схованку і зникла за дверима, в які вони щойно війшли. «Цсссс!», — мовив Барні, трошки прочинивши двері. «Пора!» Ной перезернувся з Фейгіном і вибіг із трактиру. «Ліворуч!» – шепнув буфетник. «Ідіть ліворуч і тримайтеся другого боку вулиці!» Ной так і зробив. При світлі ліхтаря він розрізняв поста дівчини, що вже встигла відійти далеченько від трактиру. Він наблизився на відстань, яку вважав безпечною, і весь час тримався протилежного боку вулиці, щоб краще стежити. Два чи три рази дівчина сторожко озирнулась, а один раз зупинилася, щоб пропустити вперед двох перехожих, які йшли позаду. В міру того, як вона віддалялася,